ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulli dalalatin fin nar a'aadhani allah wa iyyakum min al bid'ati wa ddalalati wan nar ayuha al muslimuna ibadallah ba'adakum hamidi allah na kumtakia swala na salam zi mtume wetu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatuna bodi kumshukura allah ambaye ametujalia siku hii ili tuwe tue ni wale wenye kukumbushana kuasiyana na yale ambayo inafungamana na dini yetu usikum awwalan bitaqwallahi azza wa jalla fahakika laqad faza almuttaqun na nausiya na nausiya nafsi zangu na nafsi yangu kumcha allah subhanahu wa ta'ala kila pahali ambalo tulipo tumche allah subhanahu wa ta'ala kwani wale ambao wanamcha allah basi hao ndio wenye kufuzu Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza inna lilmuttaqina mafaza wale ambao wa ni wacha Mungu hao ndio wenye wenye kufuzu Bismillahir Rahmanir Rahim Al-baytu ni'matun adheema nyumba ni neema ambayo ni kubwa ayuhal muslimuna ibadallah nyumba ni neema ambayo ni kubwa Qala ta'ala anasema Allah wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah anasema katika kitabu chake Al-Quran wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah amewajalia kwenye nyinyi kutokana na manyumba zenu kuwa ni utulivu Allah amewajalia kwa manyumba zenu eh juu yenu kwa manyumba zenu kuwa nyumba zenu ni utulivu Qala Ibn Kathir rahimahullah anasema ibn kathir allah amrihemu akitafsiri haya yi wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana sakanu lahum yani utulivu kwao utulivu kiaje ya wuna ilaiha wanakuwa ni wenye kurudi eh? kwa nyumba zao wanapoenda pale ambao wanaenda kwa mashughuli zao basi jioni ama saa ambao wanataka kurudi wanakuwa ni wenye kurudi katika hizo manyumba wa na pia wanajistiri kutokamana na nyumba hizo wayantafiuna biha sa'ir wujuhi lintifa na pia wananufaika kutokamana na nyumba hiyo sa'ir wujuhil intifa wananufaika kutokamana na nyumba hizo kwa ujumla wa manufaa pali tunavojua nyumba iko tu na manufaa mingi basi watu hawa wanaporudi wananufaika kutokamana na, na nyumba zao kwa ujumla wa kunufaika falbaytu makanu naumi basi nyumba ni paali ya kulala waraha na pia nyumba ni paali ambayo watu wanapata raha ndani yake wal khalwati na pia nyumba ni paali mtu anapotaka upweke anarudi kukaa ndani ya nyumba yake wan na pia nyumba ni paali ya nikah wale ambao wameoa na e, makazi yao inakuwa ni wapi ni nyumbani wal bil auladi wal... Bil ahli wal -auladi. na pia nyumba ni pali ya kujumuika bil ahli kwa na maahli zako e, ma wake zako na watoto wako nyumba ni pali ya kujumuika wa makanu satrul mar'a na pia nyumba ni pali ya kustiri wanawake e, wanawake watanabahi kuwa pahali kubwa ambao wanapata stara ni ndani ya nyumba zao pali kubwa ambaye wanawake wanapata stara Eh ni ndani ya manyumba zao? Limadha yajibu alhtimamu biislahi albuyut. Kwa nini ni wajibu kukuwa na umuhimu kusuluhisha nyumba zetu? Kwa nini kuna umuhimu tusuluhishe nyumba zetu? Nyumba zetu iwe kama nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nyumba zetu iwe kama nyumba ya masohaba ridwanullahi alayhim. Kwa nini ni wajibu tukue na umuhimu kusuluhisha nyumba zetu zifanane na wao? Ya kwanza sababu ya kwanza liwikayati nafsi wal ahli nar e eh, kwa sababu liwikayati nafsi kuokoa nafsi yako kuokoa nafsi yako umuhimu usuluhishe nyumba yako kuokoa nafsi yako wal ahli na uokoe watu wako yani watoto wako na na bibi zako nar jahannam uokoe nafsi yako na nafsi ya watoto wako na nafsi ya bibi yako kutokaa na, na naru jahannam qala ta'ala allah nasema ya ayyuhal ladhina amanu enyi mlioamini muokoeni nafsi zenu ziokoeni nafsi zenu wa ahliikum nara na pia muokoe nafsi za ahli zenu watoto wenu na mabibi zenu kutokamana na moto qala sufyan thauri ana Sema Sufyanu Thawri an Mas'hur an rajulin an Ari an Alihi radhiyallahu anhu Ana Sema Sufyanu Thawri katika hi Hathar Anasema fi qawlihi katika qaul akitafsiri ya Allah qu anfusakum wa ahlikum nara ziyakaweni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto Anasema addibuhum wa tadabisheni wa tadabisheni adibuhum wa tadabisheni kiadabu wawe na adabu ya Kiislamu E nyumba yako ikue watu ambao wanaishi huko ndani wako na adabu ambazo zinaendana na dini ya Allah na aliyemba alikuja na mtume sallallahu alayhi wasallam waalimuhum na pia mwafundishe yale ambayo inafungamana na dini yao wawe ni wenye kuitekeleza waqala ibn abbasin na anasema ibn abbas katika kutafsiri Aya ya Allah tu anfusakum wa ahlikum nara ziokoeni na usizenyo wa ehliikum na watu wenu yani watoto wenu na mabibi zenu kutokana na moto kiaje يقول anasema anasema ibn abbas allah anasema i'malu bi ta'ati fanyeni kazi kumtui allah fanyeni kazi kumtui allah, kum allah. yale ambayo allah ameamrisha ndani ya nyumba yenu ziwe wenye kutekelezwa wa ma'asi allah na muogope maasi ya allah yale ambayo allah Ameamrisha tujiweke mbali ndani ya nyumba yako wewe kama mwanamme ndani ya nyumba yako basi yale maasi ya Allah zinafazi kuwe mbali na ukiona maasi inafanyika basi unakuwa mwenye kuikemea wa'muru ahliikum bizikri na jambo la tatu basi waamrisheni watu wenu waamrisheni watoto wenu waamrisheni wake wa wa zenu kwa jambo la kumtaja Allah tukifanya hizi zote tatu tukifanya hizi zote tatu kuamrisha kushikamana na maamrisho ya Allah na kuwakataza makatazo ambayo Allah ametukataza na tuamrishe kumtaja Allah kwa wingi tutapata nini anasema ibn Abbas yunajikum Allahu minan nar Allah atawaokoa kutokana na moto yake Allah atawaokoa kutokana na moto yake Wakala katada, na anasema qatada akitafsiri aya hii uh ahlikum qu anfusakum wa ahlikum nara Ziyo wewe nafsi zenyu na watu wenu kutokana na moto anasema kwa tamurhum unawaamrisha kwa jambo la kumtii Allah unawaamrisha wewe kama na mwanamme unafaa ujue wewe ndio kichwa wa nyumba unawaamrisha au kwa upole bali unawaamrisha kwa jambo la kumtii Allah wa tanhahum an ma'siyatillah na pia unawakataza Kutokamana na maasi ya Allah ukiona maasi ya Allah wewe kama mwanaume ndani ya nyumba yako basi unafaa unawakataza wa antaqumu alaihim biamrillah na pia uwasam, uwasimamie. Kutokamana na amri za Allah maamrisho za Allah Ambaya Allah ametuamrisha tuzifanye basi unakuwa mwenye kuwasimamia. kufanya maamrisho hizo wa taamuruhum bihi na unawaamrisha kwa hizo maamrisho unawaamrisha wawe nwenye wenye kufanya na amri ni inatoka kwako unajua wendo ndio kichwa wa nyumba basi unatoa amri haul ambayo yenye iko na nguvu si unawambia kwa upole watu saaiduhum aleh na pia unawasaidia katika kufanya amri ya Allah si tu kisha wewe haufanyi Unawambia waswali wewe hauswali hamsah salawati eh bali mabezi unakaa mabezi unakuwa mwenye kula mira lakini huku ndani ya nyumba Umewacha nyumba inaharibika unawasaidia tusikue kama wale ambayo Allah alisema katika Qur'an ya ayyuhalladhina amanu enyi muamini lima takuluna mala taf'alun mbona mnasema yale ambayo amfanyi. lazima sisi e eh, kwanza tuamrishhe nafsi zetu kushikamana na toa ya Allah kisha tuamrishe watu wetu wa nyumba ili tuwe kudwa ili tuwe kiigizo chema jambo la pili kwa nini ni wajibu kusuluhisha nyumba kwani ni niwajibu kusulisha nyumba zetu ziwe kama ilivyokuwa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake ridwanullahi alayhim liuzumil liidh, masuliyyah amama Allahi ta'ala kwa sababu hiyo jambo la nyumba iko na masuliyah kubwa jambo la nyumba iko na masuliyah kubwa mbele ya Allah tujue wanaume tujue wazazi tuteenda kuulizwa mbele ya Allah kuhusiana na nyumba zetu qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam inna allaha ta'ala sa'ilul kullura'in amma istar'aha eh allah ana atamuuliza kila eh inna allaha ta'ala sa'ilun hakika allah atauliza kullura'in hakika allah atauliza kila mchungaji amma istar'aha kwa yale ambaye alikuwa amma kwa alikuwa thalika ulihifadhi yale ambayo Allah alikujalia huwe mwenye huwe huwe, huwe mwenye kuichunga ama uliipoteza. ama ulipoteza je uliwachunga watu wako wa nyumba kushikamana na toa ya Allah eh na uliwachunga kujiweka mbali na makatazo ya Allah hatta yus'alur rajul anasema Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka aulizwe mwanamme an ahli beitihi. Kutokamana na watu wake wa nyumba mpaka aulize mwanamme kutokamana na watu wake wa nyumba wa islamu ayuha mu'minun e, tutafute jawabu katika hii tutafute jawabu katika hii mtu arudi kwa nafsi yake ajiulize sai allah akimchukua Ateenda kujibu nini ako na majibu kutokamana na hii swali jambo la tatu kwa nini inafaa tusuluhishe nyumba yetu wali annahu makanu hifdhun nafsi Kwa sababu hii nyumba ni paali ya kuhifadhi nafsi hii nyumba ni palali ya kuhifadhi nafsi wasalama tina fitna na pia hii nyumba ni palali ya usalama kutokamana na fitna fitna ikikuwa nje basi unatotokea ndani ya nyumba qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam salamatu arrajuli usalama wa mwanamme fil fitna kutokana na fitna usalama wa mtu yote kutokana na fitna ayalzima Ay baitahu ni huyo mtu alazimishe alazimishane na nyumba yake inapotokea fitna basi huwe ni mwenye kutorokea ndani ya nyumba waqala sallallahu alayhi wasallam na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam tooba liman malaka lisana tooba liman malaka lisana tooba liman malaka lisana bishara njema kwa yule mwenye kumiliki mdomo yake. bishara njema kwa yule mwenye kumiliki mdomo yake. wa baita na pia, Bishara njema kwa yule ambaye itamtosheleza nyumba yake ikitokana fitna anakuwa mwenye kutoroka ndani ya nyumba wabaka ala khatiatihi kisha bishara njema kwa yule ambaye atalia kutokamana na kutokamana na yale ambaye kutokamana na yale mbaya ambaye, ambaye alifanya Kutokamana na zile maasiya ambaye alifanya ikiwa utalia juu ya hizo maasiya basi tuba kwako bishara kwako bishara njema kwako Fama hi ya wasaailu islahil ni zipi wasila ama njia za kusuluhisha nyumba tumeangalia kuwa tusiposuluhisha nyumba itakuwa sababu ya sisi kuingia ndani ya moto ya Allah na pia itakuwa sababu ya, ku, ya, ku, ya, ya kuanguka yale ya maswali ambayo Allah atatuuliza kuhusiana na watu wetu wa nyumba je sasa ni hipi ni hipi wasila ama njia za kusuluhisha hizi manyumba zetu aljawaabu ayuha almu'minuuna 'ibaadallah fi an-nasaa'ih Jawabu taaliyah jawaabu ayyuu wa umini, allah fi an-nasaa'ih katika hizi manasiha ambazo tutakuwa tukizitaja tukishikamana na hizi manasiha tutakuwa wenye kusuluhisha nyumba zetu ya kwanza katika nasiha hizo husnu ikhtiyari zawja ya kwanza uzuri wa uchaguo mwanamke uzuri ya kuchagua mwanamke na hii ndio asli Eh ndio foundation ukitaka nyumba yako isuluhike basi unafaa utafute mwanamke ambaye ni mwema kwa ay bi antakuna takuna azauja awe mwanamke wako ni mwema Awe mwanamke wako ule ambao unamhooa ni mwanamke mema fafil hadithi kutoka kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam nasema, tungkahul mar'atu biarba'in, 40 mar'atu bi bimaliha bijamaliha binasabiha, wa bidinha waqala sallallahu alayhi wasallam fazu sar bithati dinih tarbati yadak anasema mtume sallallahu alayhi wasallam anaolewa mwanamke kutokana na jambo nne ukitaka kuoa mwanamke basi zingatia hizi zambo nne anasema mtume sallallahu alayhi wasallam bi bimaliha, umuoe mwanamke kwa ajili ya mali yake ya pili bijamaliha, na pia umuoe mwanamke kwa ajili ya urembo wake bi Binasabi, wa na pia umwoe mwanamke kutokamana na nasaba yake. Nasaba yake iwe ni nasaba mzuri Wa bidiniha. Na ya nne mwanamke, yule mwanamke ambaye utataka kumuoa umwoe kwa ajili ya dini yake. Dini yake iwe ni dini mzuri Eh, ameshikamana na dini ambayo imekuja kwa kitabu ya Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuhusiana na hizi jambo nne, farr bi dhati Unapotaka kuoa basi zingatia sana, zingatia sana jambo la dini, uweke dini mbele, eh, usiweke urembo mbele na usiweke mali mbele na usiweke nasaba mbele, bali uweke dini mbele. Tarbat ya dak, ukiweka dini mbele unapotaka kuoa, e? unapotaka kuoa yule mwanamke ambao utamchukua, weka dini mbele, awe na dini. Tarbat ya dak, utapata utulivu. Tarbat ya dak, utapata utulivu. Tarbat ya dak, utapata utulivu. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam na ana mtume sallallahu alayhi wa sallam, sallam li ahadukum qalban shakira achukue mmoja wenyu anapotaka kuoa qalban shakiran yule mwanamke mwenye qalban shakiran akona nyoyo yenye kushukuru unapomletea kitu kidogo anakuwa mwenye kushukuru wa li sana na pia unapotaka kuoa uchukuwe mwanamke yule ambaye ulimwi wake kila wakati unamtaja Allah wa zawjata na mwanamke ambayo ni mu'mini. mwanamke ambayo ni mu'mini. Kwanini? nini kwa nini hizi hizi, hizi zote tu'inuhu ala amri al-akhira eh huyu ambaye atakusaidia kutokamana na jambo la akhira akikuona ume, umelegea katika toa ya Allah basi anakuwa na mwenye kukuelekeza akikuona unashikamana na maasiya basi anakuwa mwenye kukataza وقال ايضا كما كما انتم صلى الله عليه وسلم من السعاده من السعاده ketika kafaulu almaratu ssalihah ni mwanamke ambayo ni mwema ketika kafaulu min as saadati almaratu ssalihah ni mwanamke ambayo ni mwema taraha tujibuka ambao huyu mwanamke ukimuona anakustaajabisha na akikuwa ameenda mbali ima ameenda kazi zake basi unamtamani hawe karibu na wewe wa malik wa malik wa malik na yule mwenye kumiliki yule mwenye kumiliki vitu zako unapokuwa umetoka eh anakuwa ni mwenye kumiliki viti zako hii ni katika nini kufaulu hizi vitu tatu ukipata katika mwanamke hii ndio kufaulu waqala aidan na akasema tutume sallallahu alayhi wasallam wa, wa minashqawati na katika uhasara na katika kupata hasara almar'atu taraha fatasuuka mwanamke ambaye ukimuona umemuowa. lakini ukimuona fatasuuka anakuchukiza mwanamke ambaye ukimuona anakuchukiza wa tahmilu lisaanaha aleik na pia ambayo anakujibisha unapomuongelesha anakujibu vibaya wa in anha na pia katika katika ukhasara, ambayo akikuwa mbali na wewe basi hata utamani hawe karibu na wewe wa malik na yule ambayo amiliki vitu zako. qala Ibrahimu ibn abdullah almazru'i anasema ibrahim ibn abdullah almazru'i anasema farrajul salih basi mwanamme ambayo ni mwema ma'azaujatus salihah yeye mwanamme ambayo ni mwema na mwanamke ambayo ni mwema yabniyani baytan salihah wanajenga nyumba ya watu ambayo ni wema mwanamke ambaye ni mwema na mwanamme ambaye ni mwema hao wawili wanajenga nyumba ambayo ni mwema fa idha tazawaja imrataan iman sheikh anatoa sulh kwa wale ambao labda wameangukia wanawake ambao siwema anasema fa idha tazawaja imrataan dhaifatal iman basi kama mtu ameoa mwanamke yule ambaye akona dhaifu wa imani fala budda minas basi lazima mtu huyu aende mbio liislahiha kumsuluhisha huyu mwanamke wake lazima aende mbio kumsuluhisha huyu mwanamke wake kwa nini kiaje wadhalika bili'tina'i na jambo hiyo ni kwa kuenda mbio kwa kuenda mbio bi ibadatiha lazima uende mbio kwa kusuluhisha ibada zake ibada zake awe anazifanya kulingana na kitabu na sunna ya Mtume alaihi الله عليه وسلم wa biada'il wajibat na pia umpe motisha umpe motisha biada'il wajibat kwa kutekeleza yale ambayo ni wajibu juu yake zile swala tano awe anazitekeleza ndani ya nyumba wa na pia ashikamane na zile ha, ibadati za sunna kama kufunga monday na thursday katika saum kufunga monday na thursday kama vile zile kuswali solatu baadia na qablia kabla kila sola awe ni mwenye kuzitekeleza وحفظ الاذكار نبي يا amen ya kuhifadhi adhkar adhkar as-subah na adhkar al-masa' ila adhkar zadioni na adhkar za zile matendo ambazo ni wema wa tawthiru ayy takthir na kufanya wingi vitabu vya kielimu ulete umpelekee mwanamke wako kitabu ya elimu ambazo ni mingi wewe kwanza usome kisha uwe ni mwenye kumfundisha wal -ashritati. na pia ulete masautiyat maaudio maaudio za mahutub maaudio za mahutuba na audio za za madurus ambazo zinamfundisha dini yake aqulu ma tasmaun Alhamdulillah wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da Njia nyingine ya kusuluhisha manyumba zetu, njia nyingine ya kusuluhisha manyumba zetu, al-i'tina'u bit-tarbiyati al bit li, li ahli al kuchukulia umuhimu kuwalea watu wa nyumba, kuwalea watu wa nyumba katika kukuza imani yao. Kama tunavyojua ahlu sunna wal jamaah imani yetu inazidi kwa kushikamana na toa ya Allah imani yetu inazidi kwa kushikamana na toa ya Allah na imani yetu inapunguka kwa kushikamana na maasiya sasa ni njia ipi ambayo tutaichukia tutaichukua ili tuwalee watu wa nyumba yetu eh, katika imani zao anasema bijalil baiti makanan lidhikri kwa kujalia nyumba yako kwa kujalia nyumba yako makanan lidhikri pali ambayo Allah anatajwa kila wakati wa tilawati na pia ujalie nyumba yako Paali ambayo qur'ani Allah inasomwa wa ada'us na pia ujalie nyumba yako pia ni paali ambayo swala zinaswaliwa swala za sunna swala za faradhi unakuwa ni mwenye kuangalia watu wako Wawe ni mwenye kutu, kuzitekeleza hizi swala wasiyami na pia ujalie nyumba yako hiyo hiwe ni paali Ambayo watu wanashikanaana na ibada ya, ya ya, ya som na pia ujaliye nyumba yako iwe ni palali ambaye watu wanatoa sadaka wa ghairiha minat Na kinyume na hayo katika mkao ambaye Allah ametufundisha na Mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wabidhalika na kufanya hivyo yakunur rajulu qudwatan li ahlihi. Kwa kufanya hizo yakunu rajulu anakuwa mwanaume qudwatan li ahlihi. Anakuwa kiigizo chema kwa watu wake. Pala sallallahu alayhi wasallam Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kusiana na jambo hili kuwalea watu wako kuwakuza imani ya watu wako. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam rahimallahu rajulan Allah amrihim mwanamme qaama al-laila ambaye aliamka usiku fa salla akaswali swalaatu tahajjud. Aliamka usiku akaswali swalaatu tahajjud fa ayqadha imra'atahu. Pisa kisha akamwamsha mke wake fa Kisha mke wake akaswali fa in namke na mke huyu akikataa nadha fi wajhihi halma anakuwa mwenye kumwagia maji rasha, rasha ya maji katika uso wake ili aamke amsaidie katika ibada waqala aidan na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam mathalul bayti alladhi yudhkaru allahu fi mfano wa nyumba ambayo allah katika hiyo nyumba allah unatajwa wal bayti alladhi la yudhkaru allahu fi na nyumba ambayo ndani yake Allah tajwi amtumu sallallahu alayhi wasallam anasema mathalul hayy nyumba hiyo ambaye Allah anatajwa ni mfano wa nyumba Uliyo na uhai mfano wa nyumba Uliyo na uhai walmayyiti na nyumba ambayo Allah hatajwi basi ni mfano wa nyumba ambaye ni maiti yani ni nyumba ambayo imekufa وقال صلى الله عليه وسلم انا اناسما متوم الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر مسجاليه nyumba zenyakuwa ni makaburi inna ash-shaytana yanthiru min al-bayt alladhi yuqra fihi صلى الله عليه وسلم asema inna ash-shaytana hakika shaytani yanthiru min al-bayt Anatoroka, huwa ni mwenye kutoroka kutoka kwa yule ile nyumba ambayo inasomwa ndani yake hiyo nyumba suratul baqara. Waqaala sallallahu alayhi wasallam na Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum an fantahu. Yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewapea basi ishikamaneni nayo. Shikamaneni nayo kadri ya uwezo. Hii ambayo tumeongelea leo. Ndiyo ambayo mtume sallallahu wa alaihi wasallam ametupea tushikamane nayo ndani ya nyumba yetu kadri ya uwezo wetu kadri ya uwezo wetu wa maana hakum'anhu fan na yale ambayo mtume sallallahu wa alaihi wasallam amewakatazeni basi jiwekeni nayo mbali yote yale ambayo mtume sallallahu wa alaihi wasallam amewakatazeni basi jiwekeni nayo mbali yote na waqala ta'ala na nasema allah wa man yuti ar faqad waman yuti'ir rasula faulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alayhim minannabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafika Allah nasema waman sallallahu alayhi wasallam atamtii Allah sallallahu alayhi fa ulaika ma'a alladhina allahu 'alayhim Basi hao ambao atamtii allah na atamtii mtume sallallahu alayhi wa sallam watakuwa pamoja na wale ambao allah amewaniyameshea juu yao kina nani hao allah amewaniyameshea minan nabiyina kutokana na manabii wasiddiqina na wale wenye kusema ukweli wasalihiina na wale ambao ni wema wa hasuna ulaika rafiqa. na hao ndio wabora wa marafiki nahal ndio bora wa marafiki tunamuomba um, Allah atujalie minalladhina yastami'una alqaula fiyattabi'una ahsana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hasana wa akhirati hasana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 بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قوموا إلى صلاتكم